Донесені було готове. Торенс Сміта убито. Томаса Христиансена перечолу схоплено. Наче за сигналом Роланд і Вайя Дернер відвели очі від паперу і зустрілися поглядами. Обличчя їхні враз спохмурніли. А Львець писав далі, ворог вважає Шафера і мене мертвими. Спробуємо проникнути до замку протягом години. Просимо підготувати транспорт через 90 хвилин. Прийом. Адмірал Роланд вихопив в оператор мікрофон. Броцварде. «Бродсворде, ви впізнаєте мене, Бродсворде?» «Я впізнаю вас, сер. Виходьте з гри, Бродсворде. Негайно припиніть операцію. Рятуйте себе. Прийом!» «Ви, певно, жартуєте?» Ці слова було промовлено дуже повільно, з паузами. «Прийом!» Ви чули мене. Тепер Роланд говорив так само повільно. Ви чули мене? Це був наказ Броцверда. Ми вже там, усередині. Кінець передачі. І приймач замовк. Він вийшов з ефіру, сер спокійно сказав оператор. «Так, він вийшов, вийшов...» Машинально повторив Роланд Божий мій. «Він поліз... Він поліз туди...» Полковник Вайт Тернер повернувся до каміна і важко опустився у крісло. Як на такого великого і міцного чоловіка, то він тепер мав вигляд на згорбленого і пригніченого адмірал сів у сусіднє крісло. "Це все моя вина". Голос у полковника був ледве чутний. "Все це моя, моя вина. Ми зробили все, що могли. Це не ваша вина, полковнику". «Ідея була моя». Він похмуро дивився на вогонь. «А тепер, на додачу до всього, ще і це. Це найгірший наш день», – повільно промовив Ваєт Тернер. «Найгірший за весь час». «Можливо, я вже застарий». Можливо, ми обидва застаріли. Роланд почав загинати пальці на лівій руці. У ставці головнокомандувача у Портсмуті спрацювала сигналізація, але не виявлено жодної пропажі. А тож, то не взяли нічого, погодився Ваєт Тернер, але контрольні пластинки. Показали, що зроблено фотокопією. По-друге, Саутгемптон. Зникли дублікати графіків морських вантажних перевезень. По-третє, Плімут. Виведено з ладу систему сигналізації військово-морської ставки. Невідомо, навіщо це. Але здогадатися можна. Так здогадатися можна. Далі – Дувр. Зникла копія частини плану для Малбель-Харбор. Що це? Помилка? Недбалість? Напевне, про це ми ніколи не дізнаємось. По-п'яте. Зник сержант з охорони штабу у Брейдлі. Це може означати будь-що...